Вісім під крилами вітро коня, які тяжко били по повітря. Роканун побачив ламаний схил скелі, похили хаус валунів, що сипалися за ними додолу. Кінь, який зі всіх сил просувався вгору до перевалу, майже підмітав скелю лівим крилом. Роканун туго обв'язав ремені довкола стегон, щоб надійніше триматися в сідлі, бо східні потоки й пориви вітру збивали рівновагу його коня. Заради тепла одягнув свій захисний костюм. Яганики сидів позаду нього. Хоча й був закутаний у всі плащі та хутра їх обох, змерз так, що прив'язав зап'ястя до сідла, не міг довіряти затиску своїх рук. Могінь, який дуже випередив їх на менше навантаженому коні, витримував холод і висоту куди краще заягана, і вів свою битву проти гір зі суворою радістю. П'ятнадцять днів тому вони залишили останнє фіянське село, попрощавшись із Кьо, і рушили через передгір'я і нижчі гори до місця, яке здавалося найширшим із перевалів. Фія нічого не могли їм порадити. При будь-якій згадці про переправу через гори замовкали і опускали очі. Перші дні пройшли добре, але коли піднялися вище, вітроконі почали швидко втомлюватися. У розрідженому повітрі не могли надолужити втрату кисню, спалюваного під час польоту. Ще далі зіткнулися з холодною та зрадливою погодою, характерною для значної висоти. За останні три дні вони здолали десь кілометрів 15, переважно на осліп, на вмання. Люди голодували, щоб дати відроконям додаткову порцію сушеного м'яса. Цього ранку Роканон дозволив їм прикінчити все, що зосталося в дорожньому мішку. Якщо не зуміють сьогодні перевалити через гори, то доведеться відступити в ліси, де можна буде полювати, перепочити і початися спочатку. Зараз видавалося, що вони на правильному шляху до перевалу, але з вершин на сході дмухав страшний різкий вітер, аж небо стало білим і важким. Могін постійно летів першим, а Роканон змушував свого коня летіти слідом. У цьому нескінченному жорстокому переході через гори могін був провідником, а Роканон рухався за ним. Забув, чого хотів перетнути ці гори. Пам'ятав лише те, що мусить рухатися на південь. Але відвагу робити це він черпав у могіна. «Думаю, це твої володіння», сказав молодому князеві минулого вечора, коли вони обговорювали завтрашній маршрут. А Могін, дивлячись на величезні, холодні піки та прірви, камені, сніг і небо, відповів зі своєю звичайною царственністю. Це мої володіння. Він саме покликав їх, і руканун намагався підбадьорити свого коня, глядаючи скрізь змерзлі вії та шукаючи розриву в нескінченному хаосі схилу. Ось він кут, що впинався у стелю планети. Схил скелі раптово впав униз, а під ними лежала біла пустеля. Це був перевал. Вичувані вітром вершини вростали у товсті снігові хмари. Тепер Роканнон був досить близько до Могіна, щоб побачити його безтурботне обличчя і почути його вигук, кинутий фальцетом бойовий клич переможного воїна. Далі летів слідом за Могіном над Білою долиною під білими хмарами. Довкола почав танцювати сніг. Тут, на своїй батьківщині, на місці свого народження, сніжинки не падали, а кружляли в сухому мерехтійні танцю. Напівголодний і перевантажений вітрокінь задихався при кожному підйомі та опусканні своїх великих смугастих крил. Могіен трохи знизив швидкість, щоб вони не загубили його у снігових хмарах, але далі прямував поперед, а вони слідом за ним. У мерехтливому тумані танцю сніжинок з'явився просвіт і поступово заясніло тонке й чисте золоте сяйво. Внизу тяглося бліде золото-сніжних полів. Тоді раптово світ упав униз. А відроконі влетіли у величезний обшир чистого повітря. Далеко внизу, дуже далеко, лежали виразно помітні малі долини, озера, блискучі азік льодовика, зелені латки лісу. Крила руканового коня здійнялися, і він, не спиняючи лету, падав, як камінь, аж яган скрикнув від страху, а руканон заплющував очі, тримаючись за сідло. Крила вдарили і залопотіли, вдарили ще раз. Падіння уповільнилося знову стало звичайним зниженням. А відтак припинилося. Кінь спустився у кам'янисту долину і тремтячи, припав до землі. Поблизу намагався зручно влягтися могіяні в сірий, а сам могін, зістрибнувши з кінської спини, сміявся і вигукував Готово, ми це зробили. Підійшов до них. Його темне жваве обличчя світилося тріумфом. Тепер, оканане, по обидва боки гір, мої володіння. Розбиваємо тут табір на ніч. Завтра коні зможуть полювати там унизу, де ростуть дерева. А ми попрацюємо ногами. Ходи, Ягани. Яган сидів на задньому сідлі, не спроможний вирухнутися. Могін зняв його з сідла і допоміг кластися під захистом виступу валуна. Хоча був уже пізній полудень, сонце давало не набагато більше тепла, ніж Великозоря, Кригітна дрібка кришталю на південно-західному небі, а вітер далі задував пронизливим холодом. Доки Руканон розсідував коней, ангерський князь намагався допомогти своєму слузі, роблячи все, щоб його зігріти. Вони не мали палива для багаття, були значно вищі лінії лісів. Роканон зняв свого захисного костюма і змусив ягана надягти його, незважаючи на слабкі та боязкі протести. Сам загорнувся в хутра. Вітроконі та люди притулилися одні до одних, щоб зігрітися, і розділили між собою залишки води та фіянський дорожній хліб. Із туманних земель унизу підіймалася ніч. Вигукнули зірки, звільнені темрявою, а два яскраві місяці сяяли так близько що можна було досягти їх рукою. Посеред ночі Роканон прокинувся від глибокого сну безсновий Довкола було зоряно, тихо, смертельно холодно. Яган ухопив його руку і щось гарячково шепотів, трусячи за плече. Роканон глянув туди, куди той показував, і побачив, що на волоні над ними височує тінь, наче прогалина між зірками. Була великою дивно неясною, як тінь, що її вони з Яганом бачили в степу, далеко на північ звідси. Коли придивився до неї, крізь темінь постаті почали слабко просвічувати зірки, а потім тінь зникла, зостався лише чорний прозорий простір. Ліворуч від місця, де раніше виднілася примарна постать, світилася геліки. Вона саме йшла на спад. Це лише виграшки місячного світла, Ягане, прошепотів він. Засинай знову в тебе гарячка. Ні, озвався тихий голос Могіна біля нього. Це не виграшки, Роканана, це моя смерть. Яган сів, тримтячи від пропасниці. «Ні, володарю, не твоя. Це неможливо. Я бачив це раніше на рівнині, коли тебе з нами не було. А Ольгор теж бачив». Прикликаючи на допомогу останні клаптики здорового глузду, наукового раціоналізму, правил свого давнього життя, Роканон спробував авторитетно заперечити. «Не говори, дурниць», – сказав. «Могі я не звернув на це уваги. Я бачив це на рівнинах, воно мене шукало. І двічі в горах, коли ми шукали перевал». Чия ж ця смерть має бути, якщо не моя? Твоя, Ягане? Ти що, ангія княжого роду і носиш другого меча? Хворий, болісно вражений Яган намагався щось заперечити, але Могіен вів далі. Вона й не Роканонова, бо він носить ще долає свій шлях. Людина може померти де завгодно, але владар зустрічається зі своєю власною смертю, з істинною смертю, лише у своїх володіннях. Вона чекає його на тому місці, що йому належить, чи на полі битви, чи в його домі, чи в кінці дороги. З цих гір прийшов мій народ, і сюди я повернувся. Мій другий меч зламався у бою. Але слухай моя смерть. Я дідич Галану Могіен. Тепер ти мене знаєш?» Різкий морозний вітер дув над скелями. Довкола них віднілися камені, над ними виблискували зорі. Один із вітроконий заворушився і загарчав. «Заспокойся», – промовив Роканон. «Це анісінітниці. Заспокойся і спи». Але сам після цього не міг спокійно спати, і коли б не прокинувся, Бачив, що Могін сидить на боці свого коня, тихий, зосереджений, дивлячись сниз на землі, сповиті темрявою ночі. На ранічній зорі вони відпустили вітро коней, давши їм змогу полювати в лісах унизу, а самі пішли пішки. Все ще були дуже високо, значно вищі лінії лісів, тож почуватися в безпеці вони могли тільки за доброї погоди. Однак після годинного переходу збагнули, що Яга не може йти далі. Спуск не був тяжким, але середньорослий був надто хворим і виснаженим, щоб просто переставляти ноги, не кажучи вже про сповзання вниз, тіпляючись за камені, яким нінколи доводилося. Ще один день у рукановому захисному костюмі міг відновити його сили, дозволивши продовжити похід, але це означало ще одну ніч між скелями без вогню, притулку та достатньої їжі. Могіен зважив ризики сам, навіть не питаючи думки супутників, і наполіг, щоб руканом застався з Яганом на захищеному сонячному виступі тим часом як він шукатиме легшого спуску, котрий можна б знести Ягана вниз. Або ж якщо не знайде, то хоч якийсь притулок, що міг би захистити від снігу. Коли Могін пішов, напівпритомний Яган попросив води. Їхня фляга була порожньою. Рокано наказав Яганові лежати спокійно, а сам піднявся вгору кам'яним схилом до виступу на висоті трохи більше 15 метрів, де бачив блиск збитого щільну масу снігу. Підйом виявився важчим, ніж він оцінив його спершу. Лежав на виступі, задихаючись чистим, різрідженим повітрям, його серце тяжко калатало. У вухах чув звук, який спершу прийняв за шум власного кровотоку, але побачив, що біля його руки тече вода. Сів. Крихітний струмочок, що димівся парою, обпливав довкола брилу твердого, змерзлого снігу. Роканон шукав джерело струмочка і помітив темний отвір під навислою скелею – печеру. Раціональний розум підказав йому, що печера найкраща їх надія на порятунок, але з цим був згоден лише невеличкий клаптик, край його свідомості, майже повністю охопленої темним нераціональним нагальним почуттям паніки. Роканан насів нерухомо в лабетах страху, найгіршого з будь коли знаних. Усюди довкола нього було лише сіре каміння, яке даремно намагалися зігріти сонячні промені. Близькі скелі сховали вершини гір, а землі внизу на півдні були закриті густою пеленою хмар. На цьому голому сірому гребені світу не було нічого, крім нього самого і темного отвору між валунами. Минуло чимало часу, перш ніж він підвівся, пішов вперед, перебрів через пару чорічечку і заговорив із тим, що, він це знав достеменно, чекав у темній печері. «Я прийшов», – сказав. Темрява ледь сколихнулася, і той, що жив у печері, став біля її отвору. Був низьким і блідим, як глину люди, тендітним і яснооким, як фія. Схожим на тих і тих, не схожим ні на кого. Волосся його було білим. Голос був не голосом, а звучав у свідомості Роканана, тим часом як вуха його чули лише тихий свист вітру і не чули жодних слів. Але той спитав його, чого він прагне. «Не знаю», – сказала в голос смертельно злякана людина, але її твердий дух безмовно відповів. «Пійти на південь, знайти свого ворога, і знищити його. Вітер свистів, теплий струмок хиготів біля його ніг. Рухаючись повільно й легко, той, що жив у печері, став осторонь, а Рокано, нахилившись, увійшов у темний простір. Що ти даси мені за те, що я дав тобі? Що я маю дати тобі, стародавня істоту? Те, що тобі найдорожче, і що ти віддав би найменш охоче. Немаю нічого свого на цьому світі. Що я можу віддати? Річ, життя, можливість. Око надію, повернення. Не мусиш знати й мені. Але ти голосно його вигукнеш, коли втратиш це. Даєш це з доброї волі. З доброї волі, стародавня істота. Тиша і повів вітру. Руканон схилив голову і вийшов із темряви. Коли випростався, йому в очі вдарило червоне світло. То був холодний червоний схід сонця над сіробагряним морем хмар. Яган і Могін, що спали разом на нижньому виступі під купою хутра та плащів, не вирухнулися, коли Роканон спустився до них. «Прокиньтеся», – тихо сказав він. Яган сів, його обличчя на тлі червоної ранішньої зорі здавалося виснаженим і дитячим. «Ольгоре, ми думали, тебе не стало, думали, що ти впав». Могін струснув своєю жовтогривою головою, щоб вигнати з неї сон, і якусь мить дивився на Роканона. Тоді промовив хрипко і лагідно. «З поверненням, старе власчю друже, ми чекали тут тебе. Я зустрів». Я розмовляв із... Могін підняв руку. Ти повернувся, я радий твоєму поверненню. Ми йдемо на південь? Так. Добре, сказав Могін. У цьому ітроканана не дивувало те, що Могін, який так довго здавався його поведарем, зараз розмовляв із ним, наче молодший із старшим владикою. Могін подув свисток, але хоч вони довго чекали, вітроконі не повернулися. Прикінчили твердий поживний фіанський хліб і знову рушили пішки. Тепло захисного костюма Пішло ягонові на користь, і рокану наполіг, щоб той не знімав його. Молодий середньорослий потребував їжі та справжнього відпочинку, щоб відновити сили, але зараз він принаймні міг іти, а йти вони мусили. Червоний схід сонця віщував непогоду. Спуск не був небезпечним, але повільним і втомливим. У розпал ранку з'явився один із коней. Могинів сірий прилетів із лісів далеко внизу. Вони завантажили його сідлами, збруєю, хутром усім, що несли досі. І він летів то вище, то нижче, то поруч із ними, як йому подобалося. Час від часу видавав дзвінкий крик, наче прикликаючи свого смугастого приятеля, який ще полював чи бенкетував унизу в лісах. Близько полудня дісталися складної ділянки. Схил скелі стирчав як щит, через який вони мусили переправитися разом, зв'язавшись мотузом. З повітря ти може знайти кращий шлях могіне, запропонував роканун. Хотів би я, щоб і другий кінь прилетів. Відчув щось нагально жене його звідси, прагнув залишити за собою цей голий сірий схил гори і заховатися серед дерев. Зір був перевтомлений, коли ми його відпустили. Можливо, нічого ще не вполював. Цей мав на собі менший тягар над перевалом. Гляну, яка завширшки ця скеля. Може, мій кінь зуміє перенести нас трьох на кілька польотів стріли? Він свиснув, і сірий кінь зі слухняністю, яка завжди дивувала Роканона у такої великої та хижої тварини, Закружляв довкола в повітрі й граційно спустився на схил, де вони його чекали. Могин вистрибнув на нього і з криком відлетів. Його яскраве волосся відбивало останній сонячний промінь, що проривався крізь товсту пилину хмар. Постійно дув різкий пронизливий вітер. Яган, заплющивши очі, присів у закутку скелі. Руканом сидів, дивлячись у простір, на дальньому кінці якого вгадувалася гаснуча яскравість моря. Не намагався перебігти зором весь. Величезний неясний ландшафт, що з'являвся і зникав між плавучими хмарами, а вдивлявся в одну точку, у певне місце на південь і трохи на схід. Тоді заплющив очі, слухав і почув. Це був дивний подарунок, який він дістав від того, що жив у печері. Стража теплого джерела в біземенних горах. Подарунок, який до останньої крихти суперечив усьому, що він бажав би для себе. У темряві біля глибокого теплого джерела його було навчено чуттю, котре його раса та люди Землі помічали і вивчали в інших рас, але їм самим воно було цілковито недоступним, як не лічити коротких проблесків і рідкісних винятків. Місто, тримаючи за свою людську сутність, відкинув ту абсолютну силу, якою володів охоронець джерела, і яку запропонував йому. Хтівся прислухатися до свідомості лише одної раси, одного виду істот, до одного голосу з усіх голосів усіх світів, голосу його ворога. Певні засади думкомови, він засвоїв Отк'йо, але не хотів слухати думки своїх супутників, які не могли його чути. Розуміння мусить бути взаємним і супроводжуватися довірою та любов'ю. Але він мав право шпигувати за тими, що вбили його товаришів і розірвали мирний зв'язок, міг їх підслуховувати. Сидів на гранітному виступі під непрохідними гірськими вершинами і слухав думки людей у будівлях між хвилястими пагорбами на тисячі метрів нижче за сотні кілометрів звідси. Нерозбірлива балаканина, дзищання, лепетання, плутанина, буря відчуттів та емоцій. Він не знав, як відокремити один голос із маси голосів. Голова йшла йому обертом через сотні місць та позицій, звідки вони долинали. Слухав, як мале дитя, що слухає, не розрізняючи. Народжені з очима і вухами, мусять учитися бачити і чути, вичленовувати певне обличчя з перевернутого світу, стереоскопічно побаченого двома очима, і вибирати значення з мішанини шумів. Охорона джерела був наділений даром, про який Руканон чув лише на одній планеті – пробудження в комусь телепатичних здібностей. Пояснив руканону, як обмежувати і спрямовувати ці здібності, але забракло їм часу для практики, щоб навчитися ними користуватися. В його запаморочену голову вдарилися тисячі чужих думок і почуттів, у черепи юрмилися тисячі приходнів. Слова не приходили. Думкомова, думкослухання були словами ангіар, які самі не мали цих здібностей. Те, що він чув, було не мовою, а намірами, бажаннями, емоціями, фізичними і ментально-психічними відчуттями багатьох різних людей. Це все переплутувалося і змішувалося в його нервовій системі. Страшні пориви страху та ревнощів, поступове задоволення, безоднє сну, дике болісне запаморочення, спричинене напіврозумінням, напіввідчуттям. Раптом з цього хаосу піднялось щось цілком виразне, контакт ясніший, ніж рука, покладена на його оголене тіло. Хтось до нього наближався. Людина, чия свідомість відчула його власну. Разом із цією певністю прийшли слабші відчуття, швидкості, обмеженості в замкнутому просторі, здивування і ляку. Руканон розплющив очі й глянув вперед, наче сподіваючись побачити перед собою обличчя чоловіка, чию присутність він відчув. Той був близько. Роканон не сумнівався, що він був близько і ще наближався але не побачив нічого, крім повітряного простору і низьких хмар. Кілька сухих і дрібних пластівців снігу кружляли на вітрі. Ліворуч терчав великий камінь, що перекрив їм шлях. Поруч із Рукананом став Яган і злякано дивився на нього. Але той не міг заспокоїти Ягана, бо та присутність притягала його, і він не міг розірвати контакту. Там повітряний корабель. пробурмотів невиразно, наче крізь сун. Там. Там, куди він вказував, не було нічого. Повітря, хмари. Яган знову глянув туди й скрикнув. Доволі далеко від скелі пролітав Мог'ян на своєму сірому, а за ним між хмарами раптом з'явилося велике чорне тіло, на вигляд нерухоме або ж рухалося дуже повільно. Мог'ян стрімко спустився з повітряним потоком і не побачив його. Повернувся обличчям до гірської стіни, шукаючи поглядом своїх супутників дві крихітні фігурки на крихітному виступі між каменем і хмарою. Чорне тіло більшало, здійнялося вгору, його лопаті торохтіли і розбивали, наче молотом гірську тишу. Роканон бачив його не так чітко, як відчував людину всередині гелікоптера, незбагнений дотик однієї свідомості до іншої, сильний нездоланний страх. Прошепотів ягонові ховайся, але сам не міг зрушити з місця. Гелікоптер невпевнено скерувався до них, шматуючи хмари обертанням лопатей. Навіть спостерігаючи, як він наближається, роканон дивився зсередини, не знаючи, чого шукає дві маленькі постаті на схилі гори. Страх. Страх. Спалах світла, пекучий болісний удар нестерпний біль його власного тіла. Розумовий контакт розірвався, цілковито розвіявся. Він знову став собою. Стояв на виступі, притискаючи праву руку до груди і задихаючись. Бачив, що гелікоптер насувався все ближче і ближче, лопаті оберталися з сухим гучним грюканням, ніс і змонтованим лазером цілився в нього. З правого боку, з безодні повітря та хмар, Стрілою вилетів сірий крилатий звір із вершником, чоловіком, що кричав голосом схожим на високий тріумфальний сміх. Один з мах широких сірих крил погнав коня й вершника просто на зависту в повітрі машину, на повній швидкості, до зіткнення лоб в лоб. Несамовитий звук, наче обірваний гучний крик, і повітря спорожніло. на скелі припали до землі, дивлячись. Знизу не долинуло нічого. Хмари купчилися і пливли крізь безодню. «Могін!» Руканом в голос прокричав сім'я. Відповіді не було. Лише біль, страх і тиша.